De via donna is waar we ons die laatste week al wat gesels het en het gaan specifiek oor Jesus se weg van smarte. Die enigste rede, hoekom Christus dier hierdie leiding gegaan het, is nie net so dat hy self uit die doodheid kan opstaan nie, maar dat sy opstandingskracht een praktische deel van my en jou leven kan word, hier waar ons nou leef, meer as 2000 jaar later. So ek praat vandag met jou net oor hierdie twee woorkies, staande op, en ek wil jou vat, na een interessante gedachte toe, in Johannes hoofstuk 11, waar Lazarus in die graf le, sy sisters is in diep rou, en Jesus komt te laat daar aan om om te help, terwijl dat hy siek was, en Martha storm om, en sy sê, Heere, as hy net hier was, so my broer nie gesterf het nie. Nou maak Jesus een interessante opmerking, en hy sê, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Dis interessant, dat dit vir hom wisselterme is. Met ander woorde, opstandingskracht verhoog die kwaliteit van lewe, in alle sin um, van die woord. Opstanding en die lewe, as jy in my gloe, en dit is in Johannes 11 vers 25, sal jy lewe, selfs al het jy ook gesterwe. Wat my altyd fascineer, is dat Jezus wanneer hy die woorkie lewe gebruik, dit glad nie koppel aan die feit of jy asem of nie asem haal nie. Ek en, dink jy, ek en jy dink om te lewe, is om asem te haal, maar Christus sê nie, as jy gloesel jy lewe, selfs al het jy gesterwe. So ek is oortuig daarvan, dat soos wat jy daar sit en luister na my, ons allemaal situaties in ons lewe het, wat ons laat gaan sitte langs die pad, of wat ons plat geslaan het, en Christusse opstandingskrag is dit wat ek en jy nodig het, om sy kwaliteit van leven in besit te neem, hier waar ons leef, daar waar jy leef, wat jy ook al mee bezig is. Nou, dit is vir my interessant, as jy vir oomlik samet my daar oordink, elke liewe dag staan jy een klomp kere op, dit is deel van die leven, in die ochend word jy wakker, en dan staan jy op, vir my is dit ek strompel op, som in die Twitter loops, maar dan staan ek op, En dan gaan sit ek by die ontbijttafel, na my eerste koppie koffie, staan ek weer op. En dan gaan sit ek binnen in die motor, en dan staan ek weer op. En ek sit in die vergadering, en ek staan weer op. Of wat ook al die geval is, en by die keer gaan leek, en dan staan ek weer op. Dis elke liewe dag deel van ons leven. En is vir my fantastisch hoe dat Paulus hier die gedachte van opstaan, wat elke dag prakties met ons gebeur, vat hy terug na sy geestelike perspektief van waar over die leven gaan. Ek lees het vir jou in die Amplified Bible in Philippense 3 vers 10. Hy sê, my determined purpose is that I may know Him. Dan sê die Amplified, wat beteken het om om te ken, dus om een intieme praktische ervaringskennis van Christus te heet. Dit die doel van my leven, maar hy stop nie daar nie. Hy sê, my determined purpose is that I may know Him, and that I may in the same way know the power that comes from His resurrection. So as ek vandag met jou praat, Denk ek, Paulus geef ons een sleetel, dat hy eindelijk sê, as jy God leer ken in Christus, gaan jy ook by implikatie sy opstandingskracht prakties in jou leven beleef. En dis waarover ek met jou wil keier. Ek wil eerstens een opmerking maak, en dan gaan ons alweer gesels. My eerste opmerking is, staan self op. Dis eindelijk een opdracht, want ek weet, ek praat met mense vandag, wat goed beleef het in jou leven, wat jou laat sit of plat geslaan het, en jy het nodig vandag soos wat jy naar my luister om die bybel toe te laat, Christus door sy geest in jou sitkamer toe te laat, waar jy ook al is, om net soos wanneer ek my voorbeeld in my kar gesit het, vir een klomp ure toe ek na die dag Belito toe gerei het, en jy, jy het nou verlang in die posiesie gesit, en jy stop uiteindelik daar waar jy vir jou ietsie koffiekie of wat ding gaan koop, en as jy uitklim, dan voel jy hoe stuif is jou bene en alles, jou spere van hierdie in een posiesie sit. So weet ek as al partijmense met wie ek nou praat, wat die lewe dit met jou gedoen het. Christusse opstandingskracht wil daai Um, ek wil amper sê boring, die, elke dag doen ek die selfde, daar is nie avontuur nie, my spieren is al stijf En ek is nie gelukkig in die posiesie waar ek nou sit nie Jy moet vandag in jou binnenste opstaan en sê ek gaan 'n bykie afwisseling in my leven inbring Ek onthou een dag ek het een kantoorkie gehad wat nie een venster naar buiten toe gehad het nie En um, skyfkantore, en toe ek gaan sit een voor my lesnaar, toe besef ek wat sy inpak dit op my gehad het Dat ek nie kon buiten kan toe kyk nie Daai afwisseling het een geweldige kwaliteitsverandering in my leven gemaakt. Jezus Christus stel genoeg in jou belang, dat hy hierdie type variatie en afwisseling na jou toe wil bring. Jy kan later die feestjes gaan verder bestudeer in Oostek 5 vers 14, waar hy sê koop die tijd uit, want het is nodig dat ons Godse wil sal verstaan in elke oomlik van ons leven. Staan op! Dit is vir my interessant in 1 Samuel 9 vers 27, is daar hier die tussen Samuel en tussen Saul. En ek lees om net geveo weer in die Engels, want hy sê dit op een by, by specifieke manier. En as they were going down to the outskirts of the city, Samuel said to Saul, let the servant pass on before us. But you stand still, so that I may cause you to hear the word of God per ty keer kom ek en jy in die plek in ons leven waar ons tot stilstand geruk word, of vir die ekonomie is en of dit iets is wat in jou verhoudingen gebeur het, en hier staan jy of jy alleen in en jy weet nie wat het gebeur, laat al my momentum nou weg is nie. En ek sien hier, hoe dat God per ty keer wat die vijand wil gebruik om ons te verwoes, hoe dat die Heere dit gebruik om ons tot stilstand te ruk, en die oomlik, sy openbaring, sy inspraak in jou lewe te gee, En as jy vandag op soe plek is, wil jy nie daar waar jy tot stilstand gekom het. Wil jy nie sê, Heere, ek soek jy opstandingskracht in hierdie omstandighede, in hierdie situasie waar ek is. Jy leef binnen in my en groter is hy wat in my is, as hierdie omstandighede. En daarom het ek geleer, dat wanneer ek bijvoorbeeld in die bos loop, en ons is bezig om te jacht, terwijl het ek loop, maak my voete soveel geraas, dat het per ty keer nie die dieren kan hoor rondom ei nie. So wanneer ons jag is dit ons gewoonte om gereeld tot stilstand te kom, so ons beter kan hoor. En ek wil hy met vandag daar waar jy is, moet jy vir die Heere begin dankie sê, as al plek in jou leven is, wat ding een biekie stadiger gaan, as wat jy gedink het. Want God gee jou dalke kans, om een biekie jou oore te spits, en hy wil sy opstandingskracht prakties in jou volgende seisoen maak, maar jy moet hoor wat sê hy vir jou. Dan wil ek vinnig met jou praat oor, soos ek net gesê het, my opstaan elke lieve ochend. Nou ek weet nie van jou nie, maar my opstaan in die ochend gaan saam met een lichte oorlog binnen in my emoties en in my gemoed. Wat ek daarmee bedoel is, daar is een verskrikkelijke begeerte in my life om te bly le, van ochend toe my wekker kwart oor vijf afgaan, op pad na saak is En dan is daar hierdie ander begeerte om deel van die groep manne te wees, wat saam praat oor hoe die heren ons stad gaan veranderen. En hierdie twee contrasterende begeertes veroorzaak die spanning, wat so typies is, van eindelijk jou hele leven. En per die keer kom ons op een plek, waar die spanning my verlam. En ek kan nie een kese maak, wat gaan ek doen nie? En so sit jy miskien vandag hier, en as jy eerlijk is met jouself, ek spot altyd en ek sê, ons is per keer eerlijk met ander mens, maar ons is nie altyd eerlijk met ons self nie. As jy eerlijk met jouself is, dan besef jy, my motivering is te min hierdie afgeloope tyd. Ek het nie opstandingskracht, wat my in die ochtend in die bed uit op laat spring, en ek weet ek gaan vandag iets sinvol doen, wat Christusse Koninkrijk en die mense vir wie ek lief is, vir hulle voordeel en ten bate gaan wees nie. So op die terrein van motivering weet ek, as ek nou praat, as mense wat situaties in jou leven het, waar jy nodig het, daar waar jy gaan bly le, daar waar jy voel soos ek by die ochende nou, dat ek net sê, gewoonlik jy op een saterig dan laat ek daai gevoel, dan laat ek om toe om bykie te heers in my leven, dan bly ek le, totdat ek nou voel ek wil nou opstaan, so 8 uur sekant. So, jy stelk op daai plek emotioneel, waar jy voel ek virachtig nou net bly le. Mag die woord van die Heere vandag in jou gees inpraat, en ek sê vir jou, Jesus het 2000 jaar terug opgestaan, so dat hy iets in jou binnenste kan doen, wat soos een fontein van vars water sal wees, wat jou help om weer op te staan. Daar in Lukas Hoogstuk 6 vers 8 is daar een story van een man wat so'n ervaring gehad, het hy het een verdorde hand, hy het een gebreklike hand gehad. En jy kan denk hoe dit om ons verlam, hoe dat hy, hoe dat hy nie kon functioneer nie, en as soveel goed waarin die maaikies kon deelneem, waarin hy nooit kon deelneem nie, en hy het toe maar gewoond geraak. Hy het nie meer motivering om hierdie situasie te probeer verander nie, hy het opgegee. En op een stadium loop hy in Jesus vast, en hy begin hy opflikking van hoop, en hy sien, Jesus genees mense. En wat interessant is, is dat Jesus vir hom sê, Kom staan hier tussen ons. En dan sê die Engelse Bijbel in Lukas 6 vers 8, He arose and he stood there. Hier is twee aksies, dis asof hy eerst aan die binnenkant, moes uit sy omstandighede opstaan. Ek sê vandag vir jou, die Heere daag jou as jou motiveringsvlakke in hulle kanon in is. Dat daar waar jy is, jy vandag fysisk opstaan. Net nou as ek vir jou bid en jy sê, Heere, ek gaan self opstaan. Maar ek het nie die krag en die kapasiteit om hierdie uitdagings in die oor te kyk, nie. ek vertrouw u wat binnen in my woon, dat u wonnerwerk in my leven na my te sal kom, soos wat ek begin gehoorzaam raak aan u roepstem, wat sê vandag vir jou, stand up, arise, and come and stand here. Ek weet soos wat ek nou praat, as mense wat hoor hoe God vir jou sê, kom sta nie by my. Jy is daar op een plek waar jy vingers wijs en jy het allerhande redes hoe kom dinge lyk like, soos wat hulle lyk. Like. En die Heere sê, ek nog die hele aan jou kant, geef my net een kans om met jou te praat, kom staan hier by my. Wat het ook al vir jou beteken, staan op in die naam van die Heere. Die tweede uitdaging wat ek self beleef en graag ook met jou deel, is dat Jesus' opstandingskrag kom baie keer nie dier dit wat in my individuele leven gebeur nie, maar dier die mense rondom my ek het mense nodig om my te help staan, om my op te help, ek het bystand nodig, kom ek sê vir jou, soos het ek vandag hier staan, ken ek vernedering, ek weet wat het beteken om in jou openbaar, jou naam met een plank te slaan, kees is een wat ek al geneem het, wat allemaal dit sien, en ek is verneder, en elke keer wat dit gebeur het, en ek was in goeie verhouding met ander mense rondom my, het hulle my gehelp staan, Toe ek nie op my eie kon sta nie. Ek weet hoe voel het om seer te kry. Ek weet hoe voel het as jy iemand vertrouw het, en haar persoon het omgedraai, en jy met 'n meis in die rug gesteek. Ek weet hoe voel het om op een plek te wees, waar jy rechtig bang is. Waar jy nie weet, gaan hierdie ding recht uitwerk nie, en jy in die nacht te le en top oor hierdie ding. Ek weet hoe voel het, waar jy in jou leven kom, en ek soms kom, waar ons soveel fouten gemaakt het, dat ons begin terugstaan. En soos wat ek met jou praat, kan jy identificeer daarmee. Of het nou vernedering of seer of vrees en of het terugstaan is. Jy weet, jy is nie meer bezig om te sta nie. Jy is nie meer bezig om stand in te neem vir dit waarvoor God jou geroep het nie. Dit is vir my so incredible, so wonderlik, dat Jesus een belofte gegeet vir sylke omstandighede in Johannes hoofdstuk 14 vers 16 waar hy gesê het, ek gaan vir julle ander trooster gee en die trooster sal by julle bly tot in eeuwigheid. Die oorspronkelike woord, parakletos, is een woord, wat ons vertaal in die Afrikaans met trooster, en dan denk ons aan vertroesting. Maar hy het ook ander moontelike betekenisse, hy het ook die betekenis van een advocaat, of iemand wat bystand gee, iemand wat by my inhak, as ek bijvoorbeeld in een rechtsbank staan, en ek kan nie myself verderig nie, het ek een advocaat nodig, om by my te staan. Weet jy dat Christus sy geest gegeet, om by jou te staan? om in die omstandighede jou te help staan. En ek is altyd verbaas, oor hoe die heilige gees mense rondom my gebruik, om hierdie ervaring vir my te gee. Ek wil vandag vir jou vraag, om saam te staan, nie net op jou eie, soos ek net al gesê het, op te staan nie, maar staan saam met mense. Ek en jy, en ons menswees, is aan mekaar gesit vir verhouding. Selfs as jy kyk na die skeping, is materie een verhouding, van een neutron en een protron, en ek spot altyd van een anetron, en hierdie verhouding wat jy sien in materie, is een refleksie van die eeuwige vader, sien en heilige gees, wat my in jou geskip het as siel, gees en lichaam, en ek weet dat God een verhouding is, ek weet ek is geskip om nie alleen te staan nie, en toch maak ons betek hier keeses om ons eie ding te doen, Frank Sinatra is a eye, did it my way, is half die uh, anthem wat ons sing, en ek wil vandag vir jou vraag, jou, jou lewe gaan arm wees, dat is armoede in jou emoties, as jy nie ander mense nabij aan jou gaan toelaat nie. Kom, dink gauw vir oomlik oor hierdie voorbeeld. Het jy al op die N1 gerei, en um, saam met my uh, van bane verwissel, en toe jy weer sien, toos hier een kar in die blinde kol wat jy nie kon sien nie, Nou net so is daar goed in jou leven wat reëel is, aan die gang, waarvoor ons blind raak, omdat ons op sekere ander goed focus. Elke keer wat daar ander mense saam met my in die kar was, het hulle gesê wat ek nie kon sien nie. Ek is op een plek waar ek vir die Heere dankie sê vir my vrou, ek sê dankie vir my span, ek sê dankie vir mense, selfs my vijande, as Jesus sê, ek moet my vijande lief hee, is hierdie een van die redes, want hulle gee vir my een perspektief, wat ek miskien nie op my eie kan sien nie. So my vraag vandag vir jou is, wie is daar nou in jou leven wat saam met jou staan? Nommer 2, na wie moet jy gaan om saam met jou te staan? En vir sê, hier is waar ek is, hier is die realiteit van my leven. Want soos jy hulle toelaat, gee ook God door sy geest een kans om sy bystand, sy vertroosting, sy parakletus, sy heilige geest te laat werk in jou leven. Soos sy geest werk in jou binnenste, Nommer 2, sy Gees werk door mense wat saam met jou staan maar ek is ook oortuigd daarvan dat opstandingskrag my betuik hier vat na een plek van veg of een plek van oorlog toe. Wat ek daarmee bedoel is, daar is goed waarover ek en jy passievol in hierdie leven is en ons het nodig om in opstand te kom tegen die elemente wat hulle self anwend om my gesin te verwoes, my stad te verwoes, my kerk te verwoes. Ek en jy word door God geroep om staande te bly, as jy gaan lees in die vers hier, 6, dan sê uiteindelik, my broeders, word krachtig in die Heere, die kracht van sy sterke, so dat staande kan bly, wanneer dinge skeef loop. Ek kom vandag om vir jou te sê, ek wil so bykie van die oorwinnaar in jou kom wakker maak. Jezus het raar graf uit opgestaan, so ons kan staan verzekere goed in ons samenleving. Iemand het jy nou gesê, as jy staan vir niks, val jy sommer vir alles, jy staan vir niks, val jy vir alles, en so weet ek, jy sê daar, en vandag moet ek in die naam van Ere sê, daar is goed wat teen jy strij, wat voel of het jou krachten minder maak, maar staan vast, staan vast, ek lees vir jou in Galaties, hoofstuk 5, 5 skies toch vers 1, waar Paulus uitdruklik sê, stand firm in the freedom with which Christ has made you free, as die Heere vrijheid aan jou denken toe gebring het, oor hoe jy oor jou gesin denk, en jy vrijheid gebring het, oor wat in ons stad moet gebeur, en jy begin die teoorgestelde sien, in jou omgeving, wil ek vandag vir jou sê, staan vast in die vrijheid, staan vast in die karakter van Christus, kom ons vech, teen dit wat ons vrijheid belemmer. staan vast in jou vrijheid, en laatstens, wil ek dan sê, staan en vech, ek het nog nooit iemand gesien, wat een oorlog wen, terwyl hy sit nie. En so is daar partijmense in hierdie plek, en as jy rondom jou kyk, is al goed wat jou pla, maar jy is nog sittende bezig om daarna te kyk. Jesus' disciples het sittende gekyk na die honger van die mense en gesê, jylle stuur hulle weg, dat hulle gaan eet, en Jesus sê, nee, nee, nee, gee jylle van hulle koos. Misschien soos ek nou met jou praat, weet jy wat ek praat, jy weet wat het is wat die huidige geest alle geruime tijd in jou binnenste wakker maak, en jy weet, ek moet opstaan vir jy die ding, ek moet opstaan vir dit wat reg is. Dit so mooi in Daniel hoofstuk 11, waar hy sê, The people who know their God will prove themselves strong, and they will do exploits for their God. Om God te ken, dis wat, wat Philippeense gesê het, mag ek Christus ken, Maar nie net hom nie, ook sy opstandingskracht. Om Christus te ken, om God te ken, het een inpak op waar ek staan, hoe ek my leven maak werk, wat er verhoudinge ek ook in is, en hoe ek een invloed uitoefen rondom my. So wat jou krisis ook al is, wat ook al op hierdie stadium jou binnenste frustreer, en jy weet, dis goed wat die Heere ook pla, daarvoor wil ek vir jou vraag, om nou op te staan, saam met my, vir hierdie kort gebed, En vandag vir die Heere te sê, Heere, ons gee ee kans om die praktische opstandingskracht na my leven toe bring. Ek sta nou op en is 'n klein praktische handeling, maar in die geloof is het een groot tree wat ek voor toe gee, op pad na dit wat ee begeer vir my leven. Kom bid asjeblief saam met my. Jemelse Vader, my hart gaan vandag uit vir mense aan die ander kant van hierdie skerm wat dalk op een plek is wat moet verloor het en gaan sitte langs die pad. Nommer 2, ga my hart uit vir mense wat eenzaam is en voel dat hulle nie kracht het vir hierdie leven nie. En laatstens ga my hart uit vir mense wat, wat hoor hoe dat julle roepmaal het teruggehou tot nou toe. Ek wil vandag bid na die hemel, dat die God wat ek ken, die Heere wat in ons woon, Heere, dat ie in ons harte ons sal help to arise, om op te staan in ons binnenste so ons kan opstaan, so ons kan saamstaan, en so ons stand kan inneem. Mag hierdie gedagtes, vir elkeen wat het hoor, die genade na hulle lewe toebring, vir die oorlog wat ons elkeen veg. En ons sê, dankie Heere, Ees met ons, wie kan teen ons wees. In Jesus naam, Amen.